s-a transferat Lukaku la gaz metan? Nu e Lukaku, e Lulacu. Lukaku e ăla la de el vorbește, Vlad, nu? Da. Vlad care este, știm cu toții... Foarte pasionat și Revenire Da, da, da da da. Redevenire. da. da, da, da, da. Deci ce a fost acolo? După ce au bătut steaua? Păi ce, să le-a dat gazul cu terenul în cap, cum se zice <laughs> în fotbal. Bine, a fost uh, un prim penalti în minutul 31, când Alexandru Tudor a mutat un fault în care o da mă, da 4-0, stai un pic Eu am că Pe că... da, dar știi cum e, că dacă încep meciul așa Mă rog, ai o oarecare scuză Nu a dat vina Pe treaba asta Dinamo Jucătorii au spus că a fost O înfrângere umilitoare, Ioana II A spus că nu au nicio scuză, chiar dacă A greșit doar la gol și am mai peste o este da. interesantă la meciurile de ieri. <coughs> Vlad, tu n-ai văzut cum a jucat cfr 1, nu? A jucat acasă. A avut cam o treime din teren, n-au dat zăpada. A dat -o pe restul terenului <laughs> și cam pe treime din teren, așa, nu? nu? Nu te uita la meci? La ce meci? La ce cu cine a jucat. Așa, păi stai, că acolo vreau să ajung. Deci au dat zăpadă doar o parte, pe parte din. Da, da, da. Ea sunt în insolvență sau ce faci? Da, așa zi așa. Și eu nu Păi, am înderătul, dacă mai mult sau Antrenorul Popa, care e un haios. a zis la sfârșit că terenul a fost cum țara și că dedică punctul câștigat alegerilor parlamentare ce vor urma. Mamă, cât de tare. Deci pe aceeași frecvență cu tine 7 și 16, să începem cu bună dimineața, că și frumos, să ne salutăm, nu? Bună dimineața! Dimineața te răcoare! A, ah, că-i ger de dreptul... Mm -hmm. Toare e safară cu chitara Mineața luminoasă înflorește dragostea, când te pasărea măiasă, murmure izvorulin, Tot amintul se trezește din zilin. n prieten, ascultați Europa FM 7 și 20 de minute a început așteptarea. Noi, mai la joc și voi e bună moldovenii, sunt numărul 1 pe cum am întrebat. Și Moldoveanici, <laughs> <să> știi? Da, <laughs> ei ce faci? Te pricți? Da, e iarnă, vă ținem pumnii, aveți grijă cu zăpada, cu. Cum, unde era Menciola? Unde a fost Menciola? La Cluj? La Cluj, Cluj, Cluj, la Cluj. Da, nici la Baia Mare nu e mai bine Am auzit că acolo a fost nenorocire Da, sunt străzile, sunt necurățate de gheață și de zăpadă în Baia Mare Drept rezultat, 50 de persoane, tineri, vârznici, copii Au ajuns la spital, săracii de ei, în ultimele 3 zile Cu fracturi la mâini, picioare și capul spart. Nu e, bine. nu e bine deloc Nu e bine deloc De ce s-a întâmplat și, mă rog, numeroase accidente De ce anume? Păi, problemă cu dezăpezirea Autoritățile spun, că e cam bancul ăla. Deci, sara asta este cam bancul ăla cu bilele Una s-a pierdut, cealaltă s-a stricat. stricat Deci, ziariștii întreabă Și de ce este această situație cu 10 și zeci de oameni Care cad pe gheață și își rup mâinile și picioarele Și autoritățile răspund că nu au semnat un contract de dezăpezire în urma unei licitații, ci unul prin care au închiriat șase utilaje pentru dezăpezire, însă mașinile fie s-au stricat, fie n-au avut șoferi. <rători> <rători> asta e o țară pe care nu poți să, să o inventezi. Nu poți să scrii, să zicem, un scenariu în care se întâmplă lucrurile într-o țară ca asta, că n-ai cum să imaginezi lucrurile astea. Deci cum s-au stricat sau n-au avut șoferi? Bună voință au avut, da. De asta nu poți să-i acuzi. <rători> De altfel, în Baia Mare, știți, Baia Mare e orașul acela unde să ne reamintim Acum câteva zile, singura stradă dezepezită era a fostului primar Cătălin Cherecheș Dar foarte, la influent în, un pic. foarte influent în continuare, în arest la domiciliu Păi cred că asta era treaba, să nu-l prindă procurorii după urmele din zăpadă <laughs> Când ieșa din casă, <laughs> că alte explicație nu există Mă rog, fostul primar, care în continuare, spune e foarte influent acolo a zis că s-au organizat niște vecini și au dezăpezit la lopățică în față. A, da? Măi, Maia, să fie... în da, Tot orașul ăla, singura stradă dezăpezit. Da. Dar să nu ne plângem că încă e bine în România. putem să ne gândim la viitor citind sau văzând următoarea știre din Rusia. Un oficial din Sankt Petersburg, mai precis, din administ... șeful administrației raionale Primorsk Așa. din Rusia, a fost concediat după ce a asfaltat o stradă cu Photoshop-ul, adică... Adică doar pe calculator. Doar pe calculator. Bine, asta Stai un pic, că n-a dezăpezit A, de -a, a asfaltat-o cu chine. totul în Photoshop. Da, da adică tot scandalul a Mă rog, în primăvară se plângeau locuitorii că, mă rog, era o stradă într-o stare îngrozitoare. În prezent, zice unul dintre locuitorii din sat, s-a că pe această porțiune de drum pot fi găsite doar plăși din beton distruse, gropi cu apă și noroi, pe alocuri există niciun fel de suprafață carosabilă. Ceea ce se întâmplă și la noi. Și s-a rezolvat, s-a dat un comunicat, șeful administrației regionale a dat un comunicat cu poze în care se arată că strada respectivă a fost asfaltată la cererea cetățenilor. Și o mică investigație, cum ar fi a trecut cineva pe acolo, arătat că, de fapt, asfaltarea a fost făcută doar în Photoshop. Nu cred. Nu, nu vă imaginați? -ai dat acum, nu i dat acum, ăsta ora de neascultă? Dacă s-o fi trezit vreun primar la ora asta. Adică... Știi că le dat idei? Sigur că România nu putea fi inventată. Băi, Dar Rusia... Pe... Rusia... Pe fonduri europene, îți dai seama ce se apucă ăștia de asfaltat acum? Ce de Photoshop se poate asfalta? Și autostrăni se pot face în Photoshop. Nu e bine ce am da. făcut. Cum? Nu știați? Autostrada a fost făcută prin munți. Da. Uite aici niște poze. Cum? Nu știați? Căutați-o și acolo. Pitești Sibiu până mâine e gata. Ca și tunelurile dagice. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la EuropeFM.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 Moș Crăciun deja a sosit la Practicăr Până pe 18 decembrie Cumpărăturile tale îți pot aduce Cadou orice produse dorești În valoare de 500 de lei Ce mai aștepți? Vino la Practicăr și scrie Moșului Regulament disponibil în magazine Și pe www.practicăr.ro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 Mai albi, mai mai albi, mai Europa FM, 7 și 31 de minute. Moi Guran e cu noi pentru Bizi Day. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Procentul reprezintă cea mai perversă expresie a statisticii, că cel sperie sau ridiculizează de multe ori fără a spune nimic despre dimensiune reală. Doar ca să vă dau așa un exemplu mai din popor. Dacă bei, să zicem, un ciocănel de țuică, s-ar putea să te lauzi că ai băut 40% alcool. Mă rog, țuica e mai slabă, da, să zicem. Dacă bei o cană de vin, s-ar putea să-ți rezulte doar 10-11% vinurile albe, cam atât alcool au. Dar deși 40% sună mai măresc decât 10%, nu ți-a spus nimeni încă 40% din ce sau 10% din ce? Că dacă ciocănelul de țuică are 20 de grame, iar paharul de vin 150, atunci se cheamă că cineva s-a îmbătat cu apă chioară, mizând pe un procent de 40% fără să țină cont de pondere, nu? Despre sondaje electorale și despre efectul lor de manipulare prin ponderare vă vorbesc azi. Busy day cu Moise Guran, la Europa FM. La noi, sondajele electorale au o marjă de eroare inacceptabilă. De multe ori e calculată așa, în mod intenționat, pentru a putea fi comunicat un rezultat sau altul. În alte situații, destul de frecvente, aș zice, românii una spun și alta fumează. Adică fie declară că se duc la vot și nu se mai duc, fie pare că nu se duc, dar evenimentele sau conjuncturile ulterioare îi determină să o facă, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în 2014. Fie pur și simplu interesul sau dezinteresul este simulat pe televiziuni, creând impresii ale unor fenomene sociale ce nu se confirmă ulterior. Ponderarea unui sondaj este așadar operațiunea cea mai dificilă pentru că nimeni nu știe exact din ce bază se vor calcula procentele finale ale partidelor după alegerile de duminică viitoare, de exemplu. Publicarea sondajelor în campania electorală e de principiu un exercițiu de comunicare, dar unul extrem de pervers. Asta pentru că, în cele mai multe cazuri, sondajele sunt arme pentru demobilizarea celuilalt. Altfel spus, fără a contesta dreptul la liberă informare, cel mai frecvent efect al unui sondaj de opinie prezentat înaintea alegerilor este acela de a-i face pe unii într- o mai mare decât pe alții să nu vină la vot. Totuși, dacă procentul obținut în alegeri se schimbă în final în funcție de numărul celor care vin la vot, calibrarea manipulării este de asemenea o treabă de mare finanță. Asta pentru că de exemplu sunt oameni care vin la vot și dacă viscolește, și sunt oameni care nu se deranjează de acasă nici dacă bate vântul cu 2 km pe oră ca să nu răcească. Duminica viitoare, a apropo se anunță soare în toată țara și temperaturi cuprinse între 6 și 60 grade Celsius. În funcție de profilul fiecărui partid și al electoratului acestuia, se poate lua deși decizia comunicării sau nu a unui sondaj. De exemplu, un partid poate lua decizia comunicării unui sondaj din care îi rezultă un scor de 40%, dar alt partid, cu un electorat să spunem mai urban sau mai demobilizat, poate lua decizia de a nu comunica nici măcar un sondaj care îl avantajează, căci un scor bun pentru unul poate fi demobilizator pentru electoratul celuilalt. V-am făcut aceste precizări, doamnelor și domnilor, pentru a vă ajuta să primiți cu mai multă circumspecție sondajele publicate în această perioadă. Ele sunt, da, arme electorale, ceea ce va conta cu adevărat la alegerile de săptămâna asta este participarea la vot. Eu nu pot să vă îndemn să votați sau să nu votați. Pot să vă repet însă două lucruri în care chiar cred. Nu există armă mai puternică decât votul unui cetățean informat. Asta e una. A doua e că cine se scoală de dimineață nu stă la coadă mai pe seară, riscând să-i decidă alții soarta. Bizi Day cu Moise Guran. Mulțumim, Moise! Te așteptăm la 1 un sfert cu România, în direct. Europa FM Pe Și 7 și 34 de minute știri din trafic, venim și cu vești bune. Compania de drumuri anunță că începând de astăzi se poate circula pe centura de sud a Craiovei. Centura de sud a fost deschisă traficului rutier în această dimineață la ora 5. Varianta ocolitoare din sudul Craiovei se desprinde din DN6 la kilometrul 216 și trece prin partea de sud est a Craiovei până la DN65 la kilometrul 90 și drumul comunal 87. Dacă treceți prin zonă, spuneți-ne și nou cum se circulă, domnule, Prin WhatsApp la 0728 111222 sau prin SMS cu tarif normal 1769. Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol. Carburantul care protejează motorul.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 my with the wind in his back she's slowest lane but when it's bad it's awful i feel so ashamed i Get yeah, him chills, used to get him, now you keep him fucking sick of looking at him. You swore you never hit him, never do nothing. to hurt 'em. Now you're in each other's space, feeling venom in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch clubs. I love the way you lie. Are mai multe înțelesuri. Te moleșești așa un pic. Da. De, eu știu. Pe mine nu. Europa da. FM, deșteptarea... Moș Nicolae. Moș Nicolae. Ai primit Ce ceva de Moș Nicolae? Am primit. Ce-ai primit? Pijama. <laughs> Bună. Foarte drăguț sunt încântat N-am mai primit. Ți-e frică să spui că Ce? Foarte drăguț. Nu, nu, nu, nu, n mai, sunt chiar încântat N-am mai primit anul trecut. N-am mai primit, mai. N-am mai primit pijama de când eram puști, de când aveam cred că 8 ani, sau 7 da? ani sau ceva de genul ăsta de Moș Nicolae. Și așa. regret, adică după ce s-a terminat treaba cu pijamalele când eram mic, au urmat treaba cu culegerile de Gheba și Olivoto și... A, nu cred stimații... că Moș a la Olivoto. Ba da, păi de aia mi era foarte frică de Moș Nicolae. Ce Moș nenorocit. Adică senzația mea era că oricât de cu și și fost, tot primeam Gheba. A <laughs> eu cred că avut ceva cu tine. Eu și-a făcut tu ceva. Înțelegi, nu-i da. chiar așa. Bine, am și meritat da, <laughs> toate culegerile azi, alea. Altfel, altfel so. moșiu. Moșu... Da. E un tip tare ca să zic așa. Eu tot scriam scrisori. Ai, iure, primeam culegerile alea pe care nu le ceream niciodată, nu le-am cerut niciodată, niciodată. Erau foarte rare, mi s-a explicat, mi s-a explicat de fiecare dată, nu se găseau, sunt importante. Te mm -hmm, okay, cereau mai... pentru bună purtare cumva. Da, și mai și... încerca și tu să faci mași prostii, Mașința, poate nu-ți mai luceai. Ba da, am încercat în toate felurile, credem, un an așa, un an așa. Și nimic, nimic. Frate, mașina e Te Teleghidată n a venit În schimb, astea cu geba cu... La mine era cu dulciuri În fiecare an Se vede <laughs> Da, acum ai primit ceva? Uh, n, -am, n -am, Cred că am luat ghetuțele greșite În dimineața asta S-a încălțat <laughs> cu Fesu da. <laughs> Am luat ghetuțele greșite Nu știu, o fi pus ceva în bașcheți. Da. O să, o să încerc să văd Am plecat foarte repede dimineața Fiți atenți, hai să vorbim un pic despre asta Sunați-ne acum și spuneți-ne Ce ați primit de Moș Nicolae la 0372-069599 Și ce, de fapt, ce ați fi meritat da. să <laughs> primiți ce credeți că ați fi meritat să da. primiți Spune-ne ce ai fi meritat, ce ți-ai dorit și ce ai primit în cele din urmă Da, și să vorbim și despre bani dacă tot sunt Deci 0372-069599, moși Nicolae și ce au primit copiii, ce au primit da. tăia mici suna și cei mici leu da sunt ce am primit? Până ce, la urmă, ce experiența emisiune. de ieri cu unul din ascultătorii mici Europa FM a fost uh, Molkima, Da, a fost da. absolut senzațională. Dar știți cât, cât s-a cheltuit? În mm. sondaj făcut cu câteva zile înainte, românii din mediul urban intenționau să aloce medie 318 lei pentru cadourile de moș Nicolae. Bă, dacă bani au de bugetul din mediul urban? de 305 lei din 2015. Suma medie în orașele cu peste 100 de, mii de locuitori ajungând la 321 de lei. Deci aș zice că eu nu. E cam mult. Da, nu, cred că la mine s-au plasat uh, sub. Da, tu? Sub medie sau peste sub, medie? Sub, sub. sub, sub, sub medie, nu? 300 de lei, de 300 de lei e de lei mult. Ce să faci cu 300, ce se facă cu moșul, da. nu noi? Cele mai întâlnite cadouri rămân dulciurile. 72% dintre românii din mediul urban spun că voiau să ia dulciuri. De 300 de lei? De cât de scump mă e <laughs> Dai să vorbim cu David puțin. David, bună dimineața! Salutare! Bine salut, ai venit, David! Ce ți-a adus Moșu? Uh, În aș vrea să spun ce aș merita ia, ia. De la Moș Nicolae nu aștept Prea mult deoarece știu Că el e așa cam, Ca primul vala Moș Crăciun e tare Ăla e boss de boss Da Așa. Uh, da. Am primit o pijama Papuci, o carte și dulciuri Și care îți place cel mai mult Din toate cadourile astea Papuci, papuci de ce? Da, să-i dai da. Bravo, Și dar ce carte ai primit? Davide. Marea monștilor. Marea Monștrilor. Și, și ce-ai fi vrut să primești? De la ei, simte să fiu, nu mă aștept prea nu mult. Te adică, mult. nu. Am înțeles. Deci... Da, că mai e un pic și vine moș Crăciun. Câți ani ai, Davide? Zece. Hai că vine moș Crăciun încât în două, trei săptămâni vine da. moș, moșul. De la moșul e treabă. Vine, David. Davide. Uh, de la moș David. Crăciun, ce vrei. Mulțumim. A? Mai ești cu noi, Davide? <laughs> De la el vreau nerv, de la Cum a spus în dimineața aceea Cu gloanțe alea de polistiren Aha, eu sunt mișto de tot chestiile alea Da, să vedem Uf, poate foc, cu foc și Eu știu că o, o. Moșu ascultă Europa FM Ai văzut că după 10 S-a apucat să sune copii Avem telefonul lui Moș Crăciun Poate, poate, cine știe Mulțumim David, numai bine Ne-a sunat Antonio, bună dimineața, Antonio Bună dimineața Bonjour. Ce ți-a adus Moșu? Păi mie a Mie mi-a adus uh, niște dulciuri, un puzzle și un Lego. Aha, bun. Și ce, ce îți place cel mai mult dintre toate? Uh, am primit și un fotoliu în formă de minge și acela a fost cel mai tare. Ah, a, ce mișto. Tare. Bravo. Bun, deci ești mulțumit așa pe total cât de moșul la Nu? Da, sunt Bravo. foarte mulțumit. Bravo. Și de la Moș Crăciun ce vrei? <laughs> Păi, de la Moș Crăciun vreau un scuter electric, hoverboard. A. <laughs> Și, dar nu-ți e frică mai să cazi de pe ăla? A, nu mi-a frică. Săracul Moș, are treabă multă la tine, Antonio. Da. Îți mulțumim că asculti Europa FM în fiecare dimineață împreună cu părinții tăi. Tudor e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața. Hei, bună Tudor! Tu ai primit ceva de la moșu sau ai fost o praznic? Am primit. Ce? Păi am primit trei pui de și o carte. Trei pui de geleuri? Dar cât timp îți ajung pungile alea? Două, trei zile? Cât? Până câteva ore. Câteva ore? <laughs> <laughs> Bravo, domnule, uite, zafte te înțelege. <laughs> și ce carte ai primit? Compteam? Ce carte, ce carte? Uh, am primit uh, Lucei și Piersica Uriașă. Piersica Uriașă și mai Cine? James și pirsica Aha. Asta e continuare de la Jack și Vrejul de Fasole, cred. Să o citești, nu. că sigur e foarte bună. E foarte, da. Bravo, da. bravo. Brav. Tudor, îți mulțumim pentru că ne-ai sunat în dimineața asta. Mara, bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Mara! Ce faci, Mara? Bine. Cât Mara? Uh, 11. A, ești tare mulți Drăguț moșu? Da, a dus niște dulciuri și era acolo și o de pantaloni. Păi și ce? Pari cam nemulțumită. Ce te așteptai să primești? Mai multe dulciuri. Mai da. multe dulciuri. Merge cu jeleuri dacă suplimentează? Da, da. Cred că nu mă deranjează. Nu te Ma, deranjează. Mă dar dulciurile strică dinții, mămică. Într-o cantitate moderată? Nu neapărat. Ai văzut? Și ce înseamnă o cantitate moderată de scriene? Adică Câteva acolo pe zi Câteva pe zi a, ok. Bine Mara Bine Mara, te pupăm și succes la Moș Crăciun Mulțumesc Ia să vedem dacă Anastasia e cu noi Bună dimineața Bonjour. Alu An Bună, Bună Anastasia Da Da, ce mai faci tu? Bine Ia zi, ce ți a adus, sie, Moș Nicolae? O păcuse varzi Ce e drăguț Un ursuleț. Da un studio de tatuaje Un studio de tatuaje? Studio de tatuaje? <laughs> vrei să te tatuezi? Da Cu ce te tatuezi? Ce, cu ce cu tatuezi? Tatuai. Bine, dar ce, ce, ce, ce, ce desen? Ce des... model? Ce desen? Uh, stele Steluțe da. Bravo Câți anișori ai tu? Toapte. Bravo! Mulți înainte, Anastasia, și spor la treabă acolo. Vezi că vine și Moș Crăciun, trebuie să fii cu minte și până vine Moș Crăciun. Georgiana, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Ce faci tu, Georgiana? Bine! În spre școală, grădiniță? De, uh, școală! Școală, școală. Cu ceva daruri de la Moșu? Da! Ce? În... Uh... Uite bombolele! Așa. Da? Stai uh. că trebuie să se mai gândească. Ai uitat, așa repede. Pantaloni? Da. Fructe? Bravo! Uite, fructe. În sfârșit cineva a primit fructe. Bravo! <laughs> Și asta e, gata? Și atâta. Și atâta. da ți făcut ghetuțele aseara da, mi l-am făcut. Bravo, uite, vezi? De-asta ai primit fructe. Da, ai primit fructe, da. Bine, Anastasia, să vedem mai e și Matei cu noi. Bună dimineața! Hei, Matei! Salut! Bună, Matei! Bine venit, Matei! Ce faci? Bună dimineața! Mulțu... Mulțumiți dimineața. în dimineața asta! Roagă-l pe tati sau roagă-l pe mami să dea radio mai încet și ne ascunzi la telefon. Da. Matei? Da. Dacă nu ești cu minte, nu mai vine moș plăciuni. <laughs> Ia zi, Matei, Ia zi, Ia zi, Ia zi Ia. ce ți-a adus moș Nicolae? Un set cu ninja, cu dragonul lui Jay. Wow, ce tare! Ni niște geleuri, Da. niște fructe și niște, niște troli. Trolli? Ah, da, sunt la modă, troli. Sunt la modă, nu? E nenorocire cu troli. Mama, mama. Bravo, Matei. Ai avut noroc, înseamnă că ai fost cu minte, nu? Da. Matei, da, lovitura. Și ai luat vreunul din cadourile astea cu tine? Unde te duci la școală sau la grădiniță acum? La școală. Și ai luat vreun cadou să arăți la copii? Nu. Nu e nimic arăți mâine. Sunt <laughs> pentru el mai. Matei, numai bine te pupăm, la revedere. Pa, Matei. Pa, pa. Pa, Matei, e și Alexandra cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Bună. Alexandra? Bine. Da, bine. Unde te duci tu acum? La școală. În ce clasă ești? A treia. Oh, wow. a treia. Și deci deja Moș Nicolae începe să aibă treabă cu teme, cu astea. Ai fost cu minte? Da. Judecând așa după cadourile pe care le-ai primit. Dulciuri. Dulciuri, așa? Și mai, prim, mai primim și la școală, da? Încă nu știu ce este Deci de a adus moșul la școală S-ar da. putea să fi venit cu rechizitele. la Deci școală. surprize, surprize acum Da Bravo, bravo Bine, -tine bine, pom, bine Alexandra, te pupăm și pe tine Alesia e cu noi, bună dimineața Bună dimineața Ce bună dimineața. faci Alesia? Bine Mamă, dar ce viteza e ai așa aici? de dimineață Îți place să te trezești dimineața, Alesia, nu? Da, e și un drum nu, până la școală L-ai văzut pe moșul? Da nu pe Moș Nicolae nu cred că l-ai văzut Eu știu că cu Moș Crăciun te poți întâlni Dar pe Moș Nicolae nu l întâlnești niciodată El Ai... vine la asta cadou și a plecat E mai misterios Dar ce ți-a adus Moșu? Mi-a adus un set de uh, rechizite Mi-a adus o pijama Și da. mi-a adus o cană O cană într -o cutie Cu ciocolată, Milca Ce drăguț Are și ciocolată în ea? Da. Mamă, da. Îmi dai mie cana? Băciuri. Nu <gători> Bine, vezi că vrea să negocieze zaf cu tine Și mi-a mai adus și o pungă de bomboane pentru școală Aaaa, Să, am să du duci la, la ceilalți copii, nu? Ca să pas cu colegii, da. bravo. bravo Bine, Alessia, hai să uite, îți mulțumim de bubom Vrem să mai stăm de vorbă și cu Alexandra Că mai avem timp Bună dimineața, Alexandra Bună dimineața Bună Așa Ce faci, Alexandra? Bine, într spre școală drum spre școală cu ceva daruri de la moșu sau... Da. Ce? Am primit un telefon. Aaa. Păi mă că cu un moș de la tare. Așa. Dulciuri, fructe. Mhm. Uh -huh. Și o perică de... Pataloni. Am înțeles. Uh -huh. Și cel mai tare te-ai bucurat la dulciuri? Sau la, la, la fructe? La, la telefon. Ah, la Da, și Vlad așteptat Ios, de la moșul la da. telefon. De vreo lună jumătate la Bine, Alexandra. Bine, bine. spre școală. Bravo. Sper că toți copiii au primit Ce de la moșul noaptea asta măcar ceva, așa, fie și simbolic. Da, vă mulțumim tuturor părinților că ne-au sunat copiii, sunt foarte drăguți. Mamă, ce maraton frumos cu da, cei da, mici da. în dimineața asta. Ascultați deșteptarea 7 și 53 de minute, vin știrile Europa FM, ne pregătim de Republica Fantastică, avem tot soiul de surprize după ora 8, iar după ora 9, știți bine că vorbim de brânza aia specială de la Pride, acolo unde să mergem și să facem un program special pe 16 decembrie. Rămâneți cu Europa FM!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 Bucura de gustul delicios al cadelelor Salvia Zep Ține tusei și durerii piept Mamă, când ajungem? Mamă, cât mai durează?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 În decembrie, Selgros îți face cadou cele mai bune promoții. Azi ai 20% reducere la mașini de spălat și încorporabile marca Whirlpool, iar mâine ai 10% reducere la conserve acre, cu excepția articolelor din alte promoții. Ca să ai casa plină, vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 România în direct, alege să înfrunți adevărul Eu sunt medic, toată lumea vorbește Citește pe internet despre studii clinice Să înveți să citești un studiu clinic de trebuie ani de zile Caută pe Google acum, poliomielită Să vezi ce a însemnat vaccinarea România în direct Cu voi siguran. În fiecare zi, de luni până joi La unul și 1 sfert, la Europa FM Acum poți vedea și asculta România în direct, online Pe europafm.pro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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri, continuă să fie fric pentru această dată, mai ales dimineața și seara. Chiar dacă valorile termice cresc ușor față de ziua de ieri, maximele vor fi cuprinse între 0 și 9 grade. Cer variabil în aproape toată țara, vântul va sufla mai tare pe crestele montane, în zonele joase, acum dimineața va fi ceață, posibil asociată cu depunere de chiciură. În capitală, vreme rece dimineața și seara, cer variabil în timpul zilei și o maximă de 6-7 grade Celsius. mulțumiți pentru că nu și-au primit avansul la salariu, aproape 100 de mineri sunt blocați în subteran la mina Paroșeni, lefurile au tot întârziat în ultimele luni, susține literul sindicatului Huila din Valea Jiului. Potrivit acestuia, în total, aproape 900 de mineri își așteaptă banii. Extragerea cărbunelui în zona Paroșeni va fi oprită la sfârșitul anului viitor, potrivit calendarului de închidere a minelor. Din Valea Jiului aflăm detalii de la corespondentul Europa FM, Marius Mitrache. Bun găsit, Aurel Angel, directorul Societății de Închideri de Mine din Valea Giului, susține că protestul oamenilor a început de luni noaptea de la schimbul al treilea, 28 de mineri au transmis că nu vor mai ieși din subteran până nu vor ști când își primesc salariile lor, li s-au alăturat apoi și cei 66 de mineri din schimbul 4, în total 94 de oameni și se așteaptă ca și dimineață schimbul 1, respectiv alți 140 de mineri să se solidarizeze cu cei blocați în subteran. Aurel Anghel susține că minerii sunt nemulțumiți de situație incertă în care se află societatea și de faptul că plata salariilor le-a fost întârziată din cauza problemelor apărute la complexul energetic Bunedoara. Directorul societății susține că speră ca în cursul zilei de astăzi să deblocheze situația după ce se va întâlni cu o delegație a minerilor și le va prezenta un program viitor al plăților salariale, astfel încât minerii să fie siguri că își vor lua salariile la timp în lunile următoare. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Sanitas spichetează astăzi din nou Ministerul Sănătății, reprezentanții Federației sunt nemulțumiți pentru că nu au ajuns la un înțelegere pentru începerea negocierilor privind noul contract colectiv de muncă. Acțiuni similare au mai fost organizate și luna trecută. Liderii sindicali spun că deocamdată nu se pune problema unei greve generale, dar că Sanitas în calcul acest lucru după 1 ianuarie. Luna trecută o grevă a cadrelor medicale din Sanitas pentru majorarea salariilor a fost declarată ilegală de Tribunalul București. Ulterior creșterile de salarii au fost aprobate de parlament, dar contestate de guvern la Curtea Constituțională. CCR va analiza în ședința de mâine, 7 decembrie, legea prin care se majorează salariile personalului din educație și sănătate. Pentru a doua oară, solicitarea DNA de urmărire penală a deputatului Eugen Bejinariu a fost amânată din lipsă de gvorum. A fost practic ultima ședință a actualei legislaturi, au venit doar 64 de parlamentari, iar ședința a durat mai puțin de 5 minute. Comisia Juridică a Camerei Deputaților a avizat favorabil cererea procurorilor în cazul deputatului Eugen Bejinariu. Fostul secretar general al Guvernului Anastase este acuzat de abuz în serviciu în dosarul Microsoft 2.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 Cele patru companii au încheiat un parteneriat la nivel mondial pentru a facilita identificarea mai rapidă a conținutului terorist din mesajele postate pe platformele lor. În acest fel, Facebook, Microsoft, Twitter și YouTube vor să împiedice propagarea acestor mesaje. Se va constitui o bază de date comună care să conțină amprentele digitale ale mesajelor. Acolo vor fi stocate fotografiile sau clipurile de recrutare și de propagandă retrase de pe site-uri. Companiile insistă însă că niciun mesaj considerat sus nu va fi retras sau blocat în mod automat, ci va fi evaluat independent. Anunțul vine după ce și Statele Unite, în parteneriat cu Comisia Europeană și cu mai multe guverne, au cerut ca rețelele de socializare să își intensifice lupta împotriva propagandei jihadiste. Știrile se opresc deocamdată aici, găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile EuropaFM.ru. Ioana, mulțumim, sport! Luca Pastia! Bună dimineața, echipa națională de handbal feminin a pierdut meciul de debut la campionatul european, 21-23 cu Norvegia. Ajunsese abia cu o zi înainte la turneul final din Suedia după un zbor cu escale ce a totalizat în 9 ore, tricolorele s-au prezentat destul de bine, mai ales în prima repriză când au și condus până spre jumătate. Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare a echipei pregătite de Ambros Martin cu 6 goluri. România va înfrunta mâine de la ora 19 campioana olimpică Rusia, care a învins ieri cu 32 la 20 6, Croația. Florina Andone a reușit o dublă pentru Deportivo la Corunia în victoria 5-1 la cu Real Sociedad, echipă care a remizat cu Barcelona în runda precedentă. Atacantul român a ajuns la 5 goluri marcate sezonul acesta, toate în ultimele patru etape consecutive, după ce în precedentele 10 meciuri din primera division nu reușise să înscrie. Florina Andone a devenit deja golgheterul echipei sale. Deportivo nu mai câștigase de 6 etape și a ieșit acum din zona retrogradării. Luca, mulțumim pentru știrile din sport Urmează Republica Fantastică România E foarte frig afară, mi duc aminte Am circulat era eram copil cu trenul Ceva de spăriat. era foarte frig Dar că au băgat căldură CFR-ul acum în vagoane nouă, Da, o nouă metodă de încălzire În trenurile CFR Vă spunem imediat despre ce e vorba. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 I gotta know best that you're beautiful inside. Toes on a vass, car moving fast, come take the wheel and drive. I Și Sem Martin Dangerous la Europa FM. Rămâneți cu noi și în această dimineață ne ținem de surprize și alegem să sărbătorim pe cei care ne fac sărbătorile mai plăcute, dar despre asta o să vorbim puțin mai încolo în deșteptarea. Republica fantastică România, un nou episod. Cazul a 300 de pasageri înghesuți de CFR în doar două vagoane ale unui tren regional. Trenul regional, pentru cine nu știe, trenul regional e fostul personal din Tranca, tranca, tranca, tranca. 300 aia. în loc de, îți spui întrebarea, 300 în loc de câți? Adică, știi cam câți ar fi? Că sunt 60 de, între 60 și 66 de locuri într-un într vagon. Într vagon normal, uh -huh. de clasa a doua. Și sigur, dacă este de la tren motor... În anul cam 100 Asta este limita 100, aici Dar 100, fost 300. Sunt, stai puțin, 100 sunt pentru Intercity pentru de -astea, Săgeata albastră Și ăsta e un tren regional Care mergea duminică Între Sigetul Marmației și Cluj-Napoca 300 de persoane înghesuite În doar două vagoane Măcar putem presupune că a fost cald în tren da, Sunt convins că a fost cald în tren da. Căldură și intim Căldură prin frecare Cred că asta este nou concept de încălzire La căile ferate române Căldura prin frecare intimă nu? Mamă, Deci 300 În loc de 120 130 cum ar Ca veni. în studenție, mă, într spre mare Spre Costinești Nu? Că așa erau trenurile pe gremuri da. De abia așteptam de să oricai... plecăm cu colegele exact, Nici, nu, și nici nu conta cum, cum, cum da. stai În picioare, pe jos Nu, nu conta la fel țara, a fost și aici. Țara România. Bun, ai zice că, cine știe, poate că s-au urcat fraudulos în tren? Nu. Trenul regional respectiv a pornit în jurul orei 16, informează colegii de la Șterile ProTV, de la Sighetul Marmației cu destinația Cluj-Napoca. 300 de persoane, mai mult de 300 de persoane, și-au cumpărat bilete pentru această călătorie. Deci oamenii erau legali și-au cumpărat bilete. Doar că foarte puțini oameni au prins și locuri în cele două vagoane. Pentru că, atare, 10 și zeci de călători au stat în picioare aproape șase ore până să ajungă la destinație. Și când vezi șase ore, te gândești, mamă, ce țară mare avem, Sighetul Marmației Cluj-Napoca. Pe că... șosea sunt 187 de kilometri. Ai zis bine, pe șosea, pe calea ferată s-ar putea să nu fie la Dacă fel. Poate trece prin Suceava sau ceva. <laughs> Sighetul Marmației Cluj-Napoca, 187 de kilometri în șase ore? Să se calculeze viteza medie. Nu e rău. Da? Mai puțin de 30 la oră, cam așa ar fi. Bun, cu pauze, cu trasul semnalului de alarmă, cu nu știu ce. Reprezentanții CFR Călători, explicația este totală, încă o dată citată de colegii de la știrile TV. Reprezentanții CFR Călători susțin că din cauza numărului mare de pasageri care se întorceau acasă din vacanța de 1 decembrie, de la Sighetu Armației la Cluj, cu trenul, îmi imaginez, cu trenul personal, nu au mai avut suficiente garnituri cu care să suplimenteze locurile. Deci până la urmă pasagerii sunt de vină. Eu întrebarea am e, și întrebarea e, bine, ok, nu ați mai avut garnituri, s-a întors multă lume, dar de ce ați vândut mai multe bilete decât locuri? Zău! Adică, de ce faceți asta dacă nu sunt... De, nu vreți să vindeți bilete și pe acoperiș? Adică știi care e problema? Și să strigici cineva din Ca câte... În Sârma. Da, asta, să strige cineva din când în când sârma. Nu se mai... Sârma, băi. Ce țară e asta? Cum e posibil? Hai că avem câți sunt? Păi, mii de oameni. Dă-le-mă un vagon, să mă vindele și bilete. Ce, frate, dă-le, vinde-le-mă și bilete. si e prost să nu le iei banii? Dacă vor să meargă cu trenul să plătească. E frumos în Republica Fantastică Hai, România. Hai că început să ne plac. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 The Arc București Eveniment prezentat de Europa FM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 dintre cele trei achiziționate din același brand. Detalii pe sensiblu.com sau în farmaciile Sensiblu. Ai. Ah, nu-mi e bine.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 Let's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 Pat. Citește mi-ară -mi dintr-o carte. Aș vrea blimbare cu un tramvai, aș vrea ca ei să dacă la Aș vrea zăpadă de 3 metri, o gaze mata, kilometri. Aș vrea puținament în ceai. Cine m-a păcut? Haide te jos acum din te Deșteaptă o treabă de făcut Și multe alte ce o sta Ori sta de-acum te ta Deșteaptă grijile Delia, un show excepțional la seară la Tățul Național din București cu Delia. Asta pentru cine a ajuns prin traficul infernal pe care îl generează capital în fiecare seară, mai ales acum cu moșii ăștia care vin unul peste altul să ne aducă, e adevărat, cadouri. Și apropo de trafic, se circulă în la această oră în București pe mai multe bulevarde, șoferii înaintează cu greu pe calea Gribiței, pe sensul spre Podul Grand, dar și pe șoseaua Colentina între Piața Oborș și intersecția cu doamna Ghica. De răbdare în trafic au nevoie și șoferii care tranzitează zona de sud a capitalei, pe șoseaua Alteniței, în zona intersecției de la Piața Sudului. Să mai spunem că pe mai multe drumuri din județele Arad și Harghita este ceață la această oră, așadar atenție, vizibilitatea scade în unele zone și sub 100 de metri. Sper să nu avem parte de evenimente în trafic. Evenimente? despre care vorbim imediat. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Stai să lingă cu adevărat. Prima dată să înceapă cu poli cu gheață pe jos să vezi atunci accidente da. alea. Doamne înțelegerea. Da. E o poveste ciudată cu înțelegerile astea amiabile. Am văzut o știre așa ieri la Pro care zice așa că 2000 de șoferi din București, ce mi se pare o sumă, o cifră foarte mare, uh -huh. Uh -huh. 2000 de șoferi din București au rămas anul ăsta fără permis după ce au încheiat înțelegerea miabile incorecte, Ei n-au știut că pot completa aceste formulare doar dacă în accident au fost implicate doar două mașini. Și asta e o chestie nouă pe care nici eu nu știam. Adică zău. Oricum mi se pare foarte ciudat cu înțelegerea asta amiabilă nu mi-e clar ce trebuie să fac cu ea după ce. Eu n-am okay. făcut niciodată că n-am mai făcut niciun accident nici măcar da, minor exact. de când s-au introdus uh, înțelegerile astea Eu Ione a avut o tamponare ușoară și pentru că nu s-au înțeles, s-au dus la poliție și au stat -am acolo și eu acolo da. cu ei, că Ione era panicată toată și acolo au făcut o înțelegere amiabilă, dar în prezența polițistului <laughs> care i-a sfătuit pe amândoi că mai bine faceți așa decât că e complicat în Corect. Fine. Deci revenind da, zic colegii de la PRO, dacă vorbim de mai multe vehicule implicate, dacă unul dintre șoferi e băut sau a lovit ceva, un stâlp de electricitate sau nu știu ce, trebuie mers la poliție. Ce, ce e... Practic anulează asta cu înțelegerea amiabilă. Deci, îți înțelegerea amiabilă seama... am e doar între două vehicule, da, înțeleg și, la... și atunci când nu e vorba de victime și lucruri ceva be, mai așa? grave. Ca să eviți mersul la poliție, da. stresești și pe oamenii de acolo și... Și, și dacă nu e băut. Păi și cum... cum îți dai seama dacă nu e băut? Nu știu, miroși. Bine, asta dacă păi nu e băut Cum îți dai seama, da, dacă Deci cum îți dai dacă al de contraopinentul din trafic e băut sau nu? Zou. Bun, și um, deci asta, formularul ăsta se completează numai în doi. Bun, pe De altă parte, sigur, are o logică. Adică dacă, dacă străi, e cam Miorița, n-ai cum să o dai amiabilă. Că 3 puterea crește. Da. <laughs> Unul e victima. Și am vrea, uite, l-am sunat am pe comisarul șef Ovidiu Munteanu, de la Brigada rutieră. Bună dimineața, domnule comisar șef! Bună dimineața. Bună dimineața! Ca să încercăm să ne lămurim cum e cu povestea asta, cu înțelegerile amiabile care nu funcționează dacă sunt mai mult de două vehicule implicate? E ilegal să, să încheie o înțelegere din asta? Îți reține poliția permisul? Sau cum se întâmplă de fapt? Haideți, explicați-ne un pic, vă rugăm. 20 și 21 pe 2008 le foarte clar acest aspect. Vă scuzați, am care... citit-o azi. Da. Zici ne care e situația. Dar în momentul în care Într-un eveniment rutier, o tamponare, sunt implicate două autovehicule da. soldate doar cu pagube materiale, fără victime omenești. Și în această tamponare nu a fost implicat. Și alt element, respectiv, un pom, un gard, un imobil, să natură. spunem, daune de altă natură, în momentul acela se poate încheia înțelegerea amiabilă. Stați puțin, dacă te aruncă în bordură, de exemplu, și e bordura strâmbă, ca și bordura nu, nu, e Nu, proprie... nu, vorbim, nu vorbesc aici. serios, e proprietatea da. cuiva bordura, e proprietatea primăriei, la fel ca pe omul, la fel ca. Omul. Dacă administratorul drumului constată că au fost aduse uh, prejudicii, să spunem, uh, și au afectat uh, siguranța traficului prin distrugerea bordurii, atunci nu se mai poate face amiabilă sub nicio formă. Deci, dacă te lovești în parcare, merge cu o amiabilă, înțeleg, nu? nu numai în parcare chiar și în trafic, da. pentru o nepăstrare de distanță în mers, în care este afectată bara autoturismului din spate, okay. grila din față, atunci se poate face amiabilă. În cazul în care doi conducători auto nu se prezintă în termen de 24 de ore, în cazul în care nu s-au înțeles la, uh, să facă această Amiabil. înțelegere amiabilă, da conducătorul auto, auto care nu se prezintă rămâne fără permis de conducere pe o, o durată de 30 de zile. Aha. Deci se suspendă dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile publice. Dar spuneți-mi un lucru, dacă faci amiabilă și nu te duci în 24 de ore, e ok? Da, atunci nu se întâmplă absolut uh, nimic. Dacă uh -huh. unul din conducători auto se prezintă pentru că celălalt nu a mai vrut să facă ultrăra amiabilă, iar celălalt conducător auto nu se prezintă la uh, serviciul la uh, biroul tamponări, uh -huh. de pe raza sectorului unde a avut loc evenimentul rutier, atunci acel conducător uh, auto poate rămâne fără permis de conducere pe o dată de 30 de zile. Bun, domnul comisar șef, mai explicați-mi un lucru, mai spuneți-mi, confirmați suma asta de 2000 de șoferi de bucurie? 2013 conducători <laughs> auto care nu s-au prezentat în termen de 24 de ore la biroul tamponări pentru a declara un eveniment rutier pentru că nu au considera necesar să facă înțelegere amiabilă. Bine. Au amânat din anumite motive. Fiecare are motivul lui. S-au grăbit sau nu au avut timp. Mă rog, nu, nu, nu s-au înțeles. Dar acei 2013 conducători auto au depășit acest termen de, de 24 de ore. Deci, rezumând, puteți să rezumați pentru noi, dom domnul comisar șef? Care Sigur. sunt regulile când ai o tamponare? Ce trebuie să faci? Când ai o tamponare și ai Două autovehicule implicate, da? fără victime omenești, da. se poate face amiabilă fără să te mai prezinți la uh, biroul de tamponări da. între cei doi conducători auto. În cazul în care nu unul din conducători auto nu dorește să facă uh, această înțelegere amiabilă, trebuie să se prezinte în termen de 24 de ore la biroul tamponului pentru a declara evenimentul. Dacă celălalt conducător auto implicat nu se prezintă în acest termen, i se va suspenda dreptul de okay. a conduce un autovehicul pe drumurile publice. Și mai mult de două mașini implicate sau... Deci două autoturisme. Și dacă, dacă sunt mai mult de două... Elemii, atunci trebuie anunțat obligatoriu să merge la poliție. poliție. competent, sigur că da, competent pentru soluționarea cauzei. Respective. Sau dacă julești pomul, stâlpul sau ceva. Da, există un alt element. Deci un al treilea element. Deci două autovehicule și un alt element. Nu, Atunci nu se mai poate face înțelegerea mea Mulțumesc foarte mult. A fost comisarul șef Ovidiu Munteanu de la Brigada Rutieră. Deci, fraților, dacă juliți și altceva, mergeți la poliție. Da, e cel mai bine și cel mai sănătos. <laughs> Europa FM prezintă Seara Alegerilor Parlamentare.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 40. 8 37 de minute, ascultați Europa FM Nu știu dacă e vreme de grătare Să așteptăm să ningă un pic nu? Și da, facem, facem grătar pe zăpadă Când o fi treaba, e cel mai frumos Grătarul iarna pe zăpadă Grătarul iarna pe zăpadă Fiat numai chinez să nu fi da. În China, autoritățile interzic grătarele Băi, ce dictatură cumplită E ceva absolut îngrozitor P Din cauza polorii. Poluarea din China se vede inclusiv din spațiu Zic știrile Autoritățile au început să adopte măsuri extreme în încercarea de a reduce gradul de poluare, închizând fabrici și interzicând grătarele în familie. Eu, eu cred că, mă rog, fumul care se vede din spațiu este în mod greșit, atribuit chinezilor. Cred că de 1 mai de Paști din Românica noastră. Da. Din România nu se mai vede pământul, da. Exact. E simplu, dar e de mirosit din spațiu. Înțeleg că au folosit fotografii din satelit sau au îngrozit când au văzut ce fum fac grătarele chinezești. Dacă miroase mici din spațiu, au din, din spațiu se vede și pata de muștar. Bun. e pregătită? Da, chinezii uh, sunt. N-am să niciodată, cu mulți ani în urmă, mergeam în mod constant la un restaurant chinezesc, de lângă casa mea. Fiind burlac și nepriceput la gătit în vremea respectivă, mâncam în oraș mâncare chinezească constant. Uh -huh. Și vara eu mă duceam și mâncam la domnul Li, sau cum îl chema pe el, furnici în copac și pui în cinci culori și pui cu aromă de scoi și nu știu ce și el făcea grătar în colțul ca să-i cu ceafă <laughs> <laughs> și mici. <laughs> nu ce nicio treabă chinezul, chinezul se românizează total. El mânca ceafă și eu mâncam furnicile lui în copac. Și mă gândeam, băi, de fapt Stai un pic, adică, știi, care e treaba, adică de ce mănânc eu chestiile astea și el mănâncă ceafă? Adică Şi, ai pomensă un de? urec de lem, se urechi cheamă urec de maimuță, cum ai zis tu. da, Da, da, <laughs> urec de maimuță. Poate prăjesc ure cu de maimuță, da. <laughs> mă gândeam că de acolo Știi că fun. se spune că mănâncă orice are patru picioare și nu e masa, și orice zboare <laughs> și nu e avion. Așa se spune că în China orice. E sigur de asta? A, așa se spune, n-am fost, nu știu.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 Cineva se ocupă de sărbătorile voastre, că doar nu faceți bradu uh, toată lumea sau nu faceți mâncare toată lumea, lucruri de ce genul ăsta. Vlad, la tine acasă cine face bradu? Eu și cu mine? Da, împreună faceți da, lucrurile și noi da. niciunul dintre voi care se ocupă mai mult de sărbători, așa mai mult și mai mult și mai mult? Uh, nu, facem, eu greșesc foarte mult că îmi fac bradu și după aia trebuie, mi se spune pe unde de fapt trebuie să pun. Globurile, betela, nu știu ce. Deci, deci, Ione... Nu le pun, Nu știu să le pun bine niciodată. Iona da? te coordonează, așa. Da, sunt subordonat în toată treaba asta. Am auzit noi că la ea și ne-a spus Marius că soția lui Grațiela e șefă de sărbători, ea se ocupă cam de toate. Bună dimineața, Grațiela! Bună dimineața! Am dreptate Când spun asta, că adică soțul afirmă chestia asta. Eu acum nu mă bag între voi, dar el zice că tu te ocupi cam de tot ce înseamnă uh, treburi de, de sărbătoare, de Crăciun. Până acum? Până acum, da, dar de anul ăsta facem 50-50. Am un ajutor de nădejde, fetița mea de patru ani, care va fi, mulțumesc la fel, care va fi maestru de ceremonii, mai ales la împodobirea bradului. Am înțeles. Deci, viața, viața ta se va schimba așa cum și a lui Marius s-a schimbat, care să știi că vrea să-ți transmită un mesaj în dimineața asta, prin intermediul ta. nostru. Ne spune așa, tu ești soția pe care mi-am dorit-o întotdeauna și ești mama fetiței pe care am visat-o dintotdeauna. Te iubesc! Foarte frumos și emoționant! O surpriză plăcută de dimineață! Să știi că vrem să-ți facem și noi o surpriză? Ne-a spus că ție îți place Loredana și vrem să asculți melodie cu Loredana dimineața asta. asta. Te-am Te ghicit, asta da? Este. Da, mulțumesc frumos! Cu multă plăcere! Loredana e și ea cu noi pe fir și da. poți să stai de vorbă cu idolul tău dacă vrei. Loredana, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Gra Bună dimineața, Loredana, și mă bucur tare mult că te aud! Bună, draga mea, ce faci? Uite, ce să fac? Uh, acasă, pentru că din păcate sau din fericire, nu știu cum să o iau, fetița mea a fost darnică cu mine și mi-a transmis un pic de varicelă de la ea. <laughs> da. a, am un concediu, vrut sau nevrut, Aici asta avem. este. Da, da, câteodată și cum e. Asta vă, vă leagă și mai mult, că aveți mai multe... în comun și suferiți împreună acum. Asta este? Auzi, varicela se dă prin telefon, eu doar atât nu, încă... Nu se dă! Brauna. Nu se dă! Deci eu la mine compun... toată la ea și nu vă transmit și vouă. Dacă ai mai făcut varicelă când erai mic, nu mai faci încă o dată, așa se pare. Da da. da, da, eu nu știu dacă am făcut varicele Loredana așa că... Și nici nu vreau să aflu Atunci nu mai vorbi, te rog la tine Poate se transmite Grația Oricum, la pe... Da. Grația, vreau să te pup Așa prin telefon Și e, au tine, și multe de la, la Iași Să-ți să doresc să te faci bine Să vă faceți amândouă bine Mulțumesc uh, Și uh, poate ne vedem într-o zi la Iași Dacă vine în turneu în clima vara asta? Cu mare drag uh, te așteptăm cu mare drag la concert uh, Cu mare drag Și uh, se recomandă și contundar nu numai așa uh, Prin intermediul radioului. Sigur, cu mult drag te așteptăm Să știi, și eu și fetița mea Suntem un mari, un mari fani ai tăi Ok, se cum mă cheamă pe... pe Adela a? Adela Pucrisii pentru Adela din minte, Loredana, când te duci pe acolo te, -ori, te -ori striga grațiela da, și Adela, Adela, să știi. Da, Adela okay. ai câștigat și un brad de Crăciun în dimineața asta. stringite și ornamente de la magazinuldebrad.ro, Ii... partea Silva Group. Mulțumim, te pupăm numai bine! Super. Mulțumim tare mult și sărbători fericite și vouă la toți! La revedere! Mulțumim, la revedere! Pa, pa, pa! Loredana, tu ce faci? Așa de dimineață? Uh... Ce o... să facuite cu voi pe aceeași undă? Pe aceeași frăgântă cu noi, nu? bine. Păi noi suntem întotdeauna legați uh, invizibil. Am o piesă mă pentru tine. Mă bucur că... Ce piesă ai pentru mine? Aha! <laughs> mă rog, e varianta cu bună dimineața. Bună seara. Da, mă <laughs> Te pupăm, Loredana, și-ți mulțumim. Să vă pup, și drag. Voi la fel, pa, pa, pa, pa. Să-mi continente de pale de un Premo la cesta, personal ci stingue, con il Bună seara, iubito! Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt care vor să ne pună la ușa iubirii, zăvor, să, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, nu mai darăo noastră ar fi pe pământ mai presus de mări de credere de puțin nu mă șai bine da strict la una vlad <laughs> Bun dimine 8 și 4, 7 Un pic de gadget, de când n-am mai dat gadget a Dar gadget? e un gadget foarte interesant Este un caz cu un host de mașini din Seattle În Statele Unite Care a fost prins de la distanță de, Cu ajutorul companiei Care face automobilul respectiv Care a blocat automobilul ce tare e asta. Foarte tare, De ce e viitorul Poliția a prins un host de mașini Asta e viitorul să-ți fără mașina <laughs> și să-l încuipă la înăuntru Da, da, pe bune Înțeles Gândul de știrea. Un host de mașină a furat o mașină mai inteligentă ca el. S-a ajuns și la asta. Da. Poliția a identificat, au locali... deci a localizat mașina și a încuiat-o de la distanță. Era un BMW de ăsta nou. Uh -huh. mă rog. Electronizat tot, un BMW 550. Ei. Proprietarul mașinii o împrumutase unui amic care a uitat cheile în vehicul când a mă rog, retornat. Deci un am fost amic. Da, și suspectul a profitat și a fugit cu mașina și... Mă rog, domnul respectiv proprietarul a anunțat poliția, poliția sunat la reprezentanță și a zis, ne puteți ajuta cu chestia asta? Sigur că da. Și reprezentanța, fiți atenți, a blocat ușile de la distanță, a localizat vehiculul, l-a imobilizat, adică a tăiat motorul și l-a transmis poliției, polițiștilor unde se află. Și, ca ironia să fie completă, BMW a, a preluat și control asupra sistemului audio al mașinii... Mamă, și a pus hrușcă. La îndepărind și... pe ăla. Da. trebuie să transmită hoțului un mesaj. Nu eu sunt blocat aici cu tine, tu ești blocat aici cu mine. Da, da, da. Mamă, subtil, subtil. La, la foc. Când o să fac un dispozitiv care o să-l gâdile, o să-l cipească, da. să-i facă de -astea. O să-i să dea manele mixate cu Brahms, da. cu da. Brandenburgicele sau ceva. Bă, da. mă, imaginați cât de tare e asta, zo adică... Bine, acum, dacă Benvear reuși să facă un sistem ca să și semnalizeze de la distanță în locul șoferilor, ar fi minunat. <laughs> da asta mie, mi se pare ușor imposibil. Da. Da. Hoțul a fost găsit de polițiști dormind pe scaunul șoferului. Păi ce era să facă auzi Dacă, um, dacă ce... i-a pus rușcă. Da. Eu și făcut și masaj. Oare au și masaj în, în, în scaune? Cred că, că da. poate l-a relaxat. În principiu, și... dacă n-ai nimic de făcut la serviciu, dormi. ce <laughs> da. <laughs> da. Foarte bun ghegetul asta. Bine, mergem la Pride. Săptămâna viitoare? Mergem la Pride, da, la Salină. Eu n-am fost niciodată acolo. N-ai fost niciodată? Nici nu n am fost. Cred că niciunul dintre noi a fost, dar mă auzit un loc foarte interesant. Da, am fost într-o singură Salină în viața mea, Ia la spune. Cacica. La unde asta? Cacica. Este, unde? Bucovina. Uh -huh. An... da. Și ți-a plăcut. Și de nișă. Da. <laughs> <laughs> e un loc foarte interesant. Eu un sat foarte interesant acolo la Cacica. Au trei biserici de la trei culte diferite pe ulița principală, una mai mare ca cealaltă. Uh -huh. Salina mi-a lăsat o impresie de neșters În multe sensuri să... În sens pozitiv sper Nu, <laughs> da, da, nu no, e, cazul e destul aici. de sinistră și claustrofobic Salina așa. de la Pride e celebră în toată țara și în toată lumea, dacă nu mă înșel Mergem da. acolo, înțeleg că fac și o brânză bună oamenii în zonă da. Mergem cu ascultătorii Europai. Da, deci dacă vreți să da. ne însoțiți săptămâna viitoare și La să... Salină La Salină și să facem un program frumos de acolo Ascultați-ne după nouă Se vizitează, nu? Salina Da, asta. Da. Da. Toate da Deci e, e bine că pentru tusea mea Pe care am căpătat-o după emisiile de dimineață La minus nu știu câte grade Pe care le-am făcut în stradă <laughs>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 Ai dubluri la magneții propozi, ce? Da, P de la pozitiv și să de la sănătos Wow, îți dau la schimb R de la rezistent și L de la liber, vrei? Da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 de când comanzi online de la Emag, alege din mii de produse și bucurete de promoții și reduceri pe cardul cadou. Doar astăzi, 6 decembrie, ai la Emag super ofertă aniversare. Emag online va fi mereu simplu. Smart de la Dr. Hart.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 La Bila prețuim fidelitatea și generozitatea și le premiem.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 cold boys o zi prea grea șoi stau rău cu energia la ăla weekend magnez sâmbătă n-a pus să fac tot ce doresc iar duminică știu că vine luna în luni nebune dacă și ție ți lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi echilibra energie pentru bucurie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 Doar 14% dintre inițiativele parlamentarilor aleși acum 4 ani au devenit legi. Potrivit datelor IPP, au fost depuse 2729 de inițiative în actuala legislatură, 68% având ca inițiatori parlamentari, iar restul, guvernul. Jumătate dintre proiectele senatorilor și deputaților au fost respinse și peste o treime sunt încă în procesul legislativ, spre deosebire de guvern, la care ponderea de reușite depășește 80%. S-a demonstrat cu această ocazie că parlamentarii cei mai prolifici nu sunt și cei mai eficienți. De exemplu, un senator a depus 226 de inițiative, dintre care însă doar 30 au devenit legi. La capătul a patru ani de mandat există și trei deputați fără absolut nicio inițiativă legislativă. O altă premieră a actualei legislaturi este numărul mare de parlamentari care nu și-au încheiat mandatul, 64 de deputați și 25 de senatori, adică 15%. 13 fiindcă au fost condamnați definitiv, 16 arestați sau anchetați de DNA și 6 declarați incompatibili. Alți 26 de parlamentari au obținut funcții în administrația locală, iar 4 au devenit europarlamentari. În fine, 34 de senatori și deputați au demisionat, au renunțat din motive de boală sau au decedat. Traseismul politic a atins un nivel record în legislatura 2012-2016, întrucât 223 de parlamentari nu mai reprezintă formațiunea pe care o aveau când au fost aleși. La Senat au migrat 37% dintre aleși, iar la Camera Deputaților 39%. Instanța Supremă a decis că solicitarea lui Alexandru Vișinescu de anularea pedepsei de 20 de ani de închisoare este inadmisibilă. Torționarul a fost încarcerat în luna februarie după ce judecătorii au decis condamnarea definitivă acestuia pentru crime împotriva umanității. Al ascultăm pe Radu Tudor. Alexandru Vișinescu a fost adus ieri din penitenciar la sediul în altei curs de casație și justiție pentru a susține solicitarea. Magistrații au decis respingerea cererii ca inadmisibilă. Alexandru Vișinescu a fost încarcerat în februarie 2016, în perioada în care conducea penitenciarul râmnic cu sărat, deținuții erau supuși unor condiții de existență sau tratament de natură să ducă la distrugerea lor fizică, fără să li se asigure un minim de medicamente și fără să li se acorde îngrijiri sau asistență medicală adecvate, a arătat parchetul instanței Supreme. Din documentele studiate de anchetatoare au fost identificați 138 de deținuți care au trecut prin penitenciarul rămânii cu sărat în mandatul lui Vișinescu. De anul viitor, pacienții cu HIV vor avea ca tratament o singură pastilă care va cuprinde patru medicamente pe care le primesc în prezent. Anunțul vine de la compartimentul de monitorizare a infecției HIV-SIDA. În România trăiesc 14.000 de persoane infectate cu HIV. Iorgu cei aproximativ 10.500 de pacienți cu HIV aflați în tratament în toată țara au un nivel al virusului nedetectabil. Acest lucru înseamnă că nu pot transmite infecția mai departe. Ceilalți, aproximativ 3.500, au probleme de terapie din diverse motive. De anul viitor, mai exact din toamna lui 2017, vor putea folosi o pastilă care va cuprinde patru medicamente administrate în prezent, spune managerul Institutului de Boni Infecțioase Matei Balș din București, Adrian Străinu-Cercel. De asemenea, sunt avansate studiile pentru o injecție care ar urma să fie administrată administrată odată pe lună pacienților cu HIV. Terapile au evoluat și acestea sunt vești bune pentru pacienții care se plâng de oboseală terapeutică. Șansa de supraviețuire a pacienților cu HIV-SIDA este aproximativ egală cu cea unei persoane care nu e infectată, a mai spus profesorul Adrian streinu cercel Rata de supraviețuire este una foarte bună și în rândul copiilor infectați în anii 90, care sunt încă în viață sub terapie. Anul acesta au fost depistate 474 de noi cazuri în România. Știrile se opresc deocamdată data aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Mulțumim Ioana Sport, Luca Pastia. Bună Gazmetan Media și-a umilit-o pe Dinamo, 4-0 și este neînvinsă de 12 meciuri în Liga 1. Lulacu a deschis scorul dintr-un penalti contestat de oaspeți în minutul 31. Celelalte trei goluri ale medieșenilor s-au marcat în ultimul sfert de oră, golgheterul albanez al campionatului a mai transformat o lovitură de pedeapsă, iar Axente a reușit și el o dublă în interval de 4 minute. Azren Lulacu a ajuns la 16 goluri înscrise în 19 partide. Antrenorul Cristian Pustai nu se aștepta la un asemenea scor mai ales că Dinamo venea după succesul 3-1 cu Steaua. Gazmetan media și-a urcat pe locul al 3-lea, însă reamintim, se află în insolvență și nu are drept de joc în cupele europene. Ioan Andone a spus că jucătorii se au fost relaxați după meciul cu Steaua, așa cum el avertizat de altfel imediat după derby, când anticipa că va fi mai greu meciul de la Mediaș. Totuși, el consideră că nu au nicio scuză, chiar dacă arbitrul Alexandru Tudor a greșit când a dictat penaltiul din prima repriză. Dinamo rămâne pe locul al 6, ultimul ce duce în playoff, dar s-a îndepărtat din nou la 8 puncte de steaua. Tot aseară, CFR Cluj a remizat 2-2 pe teren propriu cu ultima clasată, ACS Poli-Timișoara. Bănățenii au condus cu 2-0 prin dubla lui Drăghici, iar echipa lui Vasile Miriuța a egalat după ce nașimentul a transformat două penaltiuri. Luca, mulțumim! 9 și 6 minute ascultați Europa FM în 3 minute și jumătate arena lui Cătălin Tolontan în deșteptarea. Independent to take it to the first now. Yeah. 9 minute, vă spunem din nou bună dimineața din studiul Deșteptarea, ascultați Europa FM arena lui Cătălin Tolontan Cătălin e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața, domnul Tolontan! Bună bine dimineața! Bună dimineața, Europa bine v-am găsit! Să trecem la subiect, ce ați mai prins? Să rezumăm întâi, ca să punem în adevărata lumină ceea ce se întâmplă în cazul de la Mal Spitalului Malax acolo unde de două săptămâni aproape dezvoluim cu surse și informații, mărturii și documente din interior ceea ce s a întâmplat în ani, ultimii o întrebare, a apărut fostul manager? Uh, I-a așteptat în aceste minute, ore la DNA, ieri era întârziat <laughs> Serios, trebuia să ajungă ieri după amiază și am târziat, s a întârziat s-a închis și la DNA seara <laughs> și a închis <chimat> dimineață <laughs> Deci -a făcut, -a dus, nu nu, nu, nu. Deci a ajuns la... nici măcar la DNA, da, ier, okay. cum era vorba, ca să spun așa. Dar sunt poate. foarte mari șanse ca astăzi, dacă se trezește în timp, să ajungă la. la Pai, poate îi bate cineva la ușă. Vine cu vrăbi sau pe geam? Da. Nu, nu, nu, vrăbi va rămâne acasă pentru că apar o felul de probleme colaterale, luându-le pe rând, așa. Ca să amintim oamenilor ce a făcut, câteva, doar câteva dintre lucrurile pe care le-a făcut a, acest manager, vremea de aproape un deceniu, a cumpărat bijuterii pentru vrăbii, prietena sa, trecând în contractă firma de bijuterii, curăță instrumentalul de, de la ginecologie, i-a pus nepoatei sale... Aur, contractul ăsta. Răcăpăreți. Aur, exact, aur, aur, platină. I-a pus nepoatei sale uh, un balon de slăbire pe banii spitalului, are para bucătăria spitalului cu o firmă de jocuri și de pariuri. Scotea în fiecare... Că, să știi că multe situații <laughs> exact. că în bucătărie un joc de noroc. Exact. Uite, zap, știe bine specialiștii, asta. Specialiștii, pot vorbi specialiști aici. Să vă dau adresa firmei, nu? <laughs> da, Eu da, da, adică da, da, am, da. am dat-o. Bine, nu o găsiți, adică ea e publică, dar nu mai găsiți. Da. Uh, această firmă de jocuri și pariuri la se numeam Master Games, în fine, e combinat, uh, complicat, iertați-mă, era în aceeași casă cu firma la Ursul Polar și cu la Ursul Polar a făcut contracte. Uh, cu Ursu Polar? Uh, da, la spitalul, da. Și cu Grifon. Da. Grifon era o altă firmă. E un, e un besti, adevărat bestiar al da. filmelor și al personajului. Da, de firmă, și cum ar fost frumos? De curățenie se ocupe firma la trei păduchi. <laughs> Bună, Crec da. Nu, că... nu, nu. De curățenie se ocupă o firmă... Uh, <laughs> o firmă apropiată serviciilor secrete din... din uh -huh. Toate lucrurile sunt ordonate acolo, nu? Și scoteam în fiecare zi uh, uh, un salariu mediu, 3000 de lei, pe o firmă care fusese deja dizolvată și apoi radiată. Și în și a mi -am de mii de ori. -a deci a extras din caseria, zia, uh, din caseria spitalului de mii de ori acești bani. Și de asemenea a folosit bani de la spital ca să-și facă o casă mov. Ceea ce o... mi se pare un furt de prost gust. Sunt dosar chici. Da. Iar astăzi scriem despre următorul lucru, faptul că acum câteva zile i-am uh, găsit numele pentru că a sponsorizat o statuie lui Eminescu de la Viena și și-a trecut numele pe statuia respectivă. De asemenea, corespondează cu Seneca. i a adresat sărbători fericite și un Crăciun fericit lui Seneca. Și am publicat azi documentul prin care cere de la rea PPC să cumpere apartamentul în care locuiește pe numele fundației evident Constantin Brâncuș. Da. Fiind vorba de atât de multă cultură, nu putea fi altcineva, alt, alt gen de fundație. Deci are o fundație care se numește Constantin Brâncuș, o fundație de cultură, evident, da. care este... O fundație de mobilă, față, da. face mese Corect, și scaune tăcute. Da. Bun, astăzi lucrurile pitorești. Dincolo de ele, pitorești și în același timp, evident că sunt pe banii, pe banii contribuabilului din România. Dincolo de ele e ceva panică în rândul politicilor români, pentru că, deși spitalul ăsta nu e un spital mare, e un spital mediu cu doar 250 de paturi și 400 de angajați, a cheltuit totuși vreo 70, 60-70, vom vedea în timp, cel puțin 60-70 de milioane de euro în ultimii 9 ani. Banii ăștia nu i-a luat, se curea, nu niciun caz pe toți, evident și salarii acolo și așa. S-au îngrijit pacienții totuși, din când în când evident, că când nu se steriliza instrumentarul cu firma de bijuterii, însă au mers mai departe. Au mers mai departe în operațiuni nu doar de imagine, ci și alt gen de operațiuni, iar el în momentul ăsta, am vorbit cu apropiații lui, cu oamenii cu care vorbește, cu care mai vorbește, Spune foarte clar următorul lucru. Eu sunt dat la o parte pentru că n-am executat niște ordine. Uh -huh. Și arată cu degetul în diverse zone, inclusiv la administrația locală actuală a primării Capitalei. Și spune foarte clar... Și acesta este și adevărul. Are sute de ore de înregistrare acest om, făcute în biroul lui, pe stradă, sau cu pacul el pasionat al, al înregistrării ca, ca orice cavaler de Malta. Ca, și ca orice om anturat de serviciile secrete, apare astăzi un, un domn în, în serialul Gazetei Sportului, care este fost angajat al seriei ajuns acum consilier de strategie al lui Mungul la BNR, și care uh, ei este indicat dreptul uh, o legătură între diversi oameni politici, cum ar fi la Gorghiu și uh, Secureanu. Revenind, acest om are înregistrări explicite, susține el, cu foarte mulți oameni intermediari, firme, cărora, ca să-l cităm, uh, uh, acesta, aceasta era expresia lui favorită, le-am dat și pe nas și pe gură. Păi dacă se consideră o victimă, atunci, uite, să se apere. Să ne dea și nu, niște înregistrări. În sau să ne dea toată trebuie. inima să. Și da. Haideți, să domnul le... Secureanu. Exact. Ziceți, domnule, cum v-au forțat. Exact. Da. Cum, cine, cât da. le-ați dat. E foarte important. Ziceți cât ați păstrat. Ați păstrat cât, 10%, 15%. Ziceți, domnul Secureanu, acum e, acum e momentul că mai încolo ce rost mai are. Evitant, Pentru că, iată, de la un manager mediu de spital, de... De... un manager mediu al unui spital mediu din București, se poate ajunge cine niște unde. E foarte important. Mm -hmm. Adică... Uh... Fulgul de zăpadă nu poate fi acuzat Domnule Secureanu pentru avalanșa care vine Haideți, spuneți da. ce aveți de spus Și acum, serios Cred că DNA ar trebui să ia foarte în, Cum să spun, foarte în serios acest caz Pentru că e posibil să deschidă niște orizonturi uh, uh, Către multe partide Către mulți oameni politici Unii dintre ei foarte tineri în politica românească Și e, e corect că oamenii să știe uh -huh. Bun, se vor face alegerile acestea Fără ca lucrurile astea, să se știe evident Că nu, nu mai e timp Da dar să spun, în, în câteva luni poate că e normal să aflăm. Eu propun ca DNA-ul să aibă program non-stop. Nu înțeleg de ce are cu program. Adică, ce, Dumnezeului? Ori și-a asta de la colț de la noi, de la radio de aici, are program non-stop și dna nu. Vorba aia. dna are cifră mai mare de afaceri decât și a nu și nu-și permite un program non-stop pentru că sunt oameni care pur și simplu. În târzia, au, departe, în trafic traficul de parte, cum se... e. Exact. <laughs> e adică, program. nu voi plăti ca o rețetă Exact, te ascunzi o săptămână și jumătate și după aia, când vrei să vii, da, Intrin trafic și se închide în Metrou l drum, Metroul, drumul taberei, nu avem. Trebuie să ajutăm. <grijin> nu, nu, nu umblă cu metrou Nu, nu umblă cu de 100.000 de euro care nu-i trecută. Dar dacă ar fi să fie, poate că cine știe. Care n-a fost trecută în, niciodată în declarația de avere. Bun, asta mi se pare. Să vorbim de Asta Mizilic. că n-a trecut-o. Mizilic. de 100.000 de euro. Bine, domnul to Talantan, mulțumim foarte mult. Europa FM prezintă seara alegerilor parlamentare.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 Ce va primi ca premiu o călătorie culinară VIP la Salina Pride, alături de echipa de deșteptarea, în 16 decembrie 2016. Așadar, dacă ne trimiteți un SMS cu textul rafinat și răspunsul la întrebarea care a fost cea mai rafinată experiență culinară pe care ai trăit-o și orașul în care ascultați Europa FM, puteți ajunge cu noi săptămâna viitoare la Pride. Nici nu știți ce pierde vorba celebrului, nu? Așteptăm mesajele voastre și intrăm în direct curând. Zivlad, Zidon. Asta cu celebru. Asta cu celebru. Ce, ce mai face, au? domne? Băi, cred că se odihnește. Îl așteaptă pe domnul ăsta de la Malaxa, probabil, nu știu. Da. deci Dan Diaconescu știi, comparând cu ce vezi acum la televizor cu Ticăloșia, pe care o vezi acum la televizor, era un domnul, era un poltron cu un anume grad. Adică era simpatic până la un punct așa, știi? Și era mărunt. Până în comparație la o punct. cu ce avem acum. Da, da, știi cum e, cu Prostea lumea cu televizorul. Da, așa e. mea. E, cred că era mai periculos decât mulți, dacă mă întreb. Și pot să fiu, fi sincer, domnul Dan. Domnul Dan, 9 și păi. 20 de minute vă așteptăm la concurs, dar vă așteptăm în continuare în deșteptarea mai avem câteva lucruri pe care le-am descoperit. Vlad s-a apucat de cântat. de genul ăsta. Nimic nou până la urmă, nu? Vrei să fii sigur că vă spune? Da.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 Fem 9 și 31 de minute, de câte ori ascult piesa asta, mă gândesc la Mexic, pe acolo pe unde e, Ina com... merge, ca la ea acasă da, în ultima perioadă da, aici alt, o să frumos. da, eu am primit deja întrebarea întrebarea de care mi-e frică în fiecare iarnă um, ce când... mi-ai luat? nu, aia, aia nu, aia nu are legătură cu sezonul de sezonia asta când cumperi brad, mm. când cumperi brad când dau întrebarea asta, mă apucă spaimele da. Eu n-am cumpărat încă, dar o pregătesc e De vreme mă, se usucă Dar da, au apărut brazi Cel e mai bine. ieftin, 59 de lei Am văzut undeva, 59 de lei La banii ăștia cred că e avereștoi pe toți da. Și face cherestea uh, 59 de lei 300 de lei pentru unul care are până la 12 metri Înălțime, 300 de lei acum 300 de lei asta e pentru sufragiria lui Videanu Sau pentru vila lui Dragnea Cam atât ar fi și, mă rog în Marea Britanie apropo de cum se... care sunt trendurile de împodobire, care sunt trendurile de împodobire de anul ăsta. În locul globurilor obișnuite britanicii o să opteze pot opta pentru globuri umplute cu gin. Băi, de la asta m-aș băga și eu. Deci dacă vrei glob de brad cu gin, asta e foarte bună. Altfel vine <laughs> moșnici la un brad cu globuri cu gin decât doar beteala. betala. Beteala e total necomestibilă. <laughs> și puteți să-ți înseamnă mai mult că era cântecelul la gin Girl bells Gin, Girl bells da, văd că girl stii, all the way Și vers cu vers da. Păi, da, de abia aștept să îmi podobez Și eu niște pahare Diseară Între timp capitala României a fost inclusă în topul celor mai frumos împodobite Destinații din Europa Alături de Paris, Berlin și Budapesta Ce frumos Portalul de știri MSN A realizat topul celor mai frumos împodobite capitale 3 milioane de beculețe tip LED au fost aprinse în capitală cu ocazia sărbătorilor de iarnă pe un traseu de 29 de kilometri în 52 de locații. La noi, de altfel, lumina este absolut necesară, măcar să vezi gropile din asfalt. Deci mulțumim primăriei o perioadă până când se sting luminile de Crăciun, nu ne mai rupem gâții de la gropi, poate de la gheață. Da, omul sfințește locul mie mi se pare că uh, împodob... cum s-a împodobit Bucureștiul anul ăsta uh, seamănă leit cu autoritățile. Adică? A, a, e foarte colorat, strălucitor. Băi, strălucitor și foarte multe culori și să fie multe, multe, multe, multe, multe, multe. Cu fundițe, cu panglicuțe. Da, unul lângă altul acolo, dacă se da, poate, cât permanent. Au reușit. Perfect, bravo. Măcar am ajuns în clasamentul ăsta. care Să armele sarmale când îți pui sarmalenca. Uh, da, moroc. Da. la coafor. Nu n-am încercat. Știu. La coafor n-am funționat. <laughs>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 your life to abuse and to adore is it love that stuff or do you need a bit of rough get on your knees yeah I'll turn out the love songs that you hear cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear Sing love will stop the pain. Sing love will kill the fear do you believe you must believe Cherry keeps bringing you down.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 Bunina ta? ne-ai scris așa o masă la un restaurant din Paris, la care am savurat melci, brânzeturi rafinate, vin franzuzesc de colecție. Asta, nu stiu, da. Vai. Când ai fost tu la Paris? Foarte Am fost de două ori. De două ori. Fost... Am fost, mă rog, în cadrul unei bucte Erasmus. Așa? Am avut o Burca Erasmus undeva în 2005, uh -huh. din septembrie până în ianuarie 2006 și... și după aia -ai dus cu cineva? M-am mai întors, nu, da, de fapt cu o i-a ah, okay. venit de la Roma, eu din București, în 2008, și uh, ne-am ne revăzut și am mai petrecut o săptămână la Paris. Și ați ieșit la un restaurant, ca să vă povestiți bănesc. Da, da, a fost superb. Am înțeles. Ei, hey, Ruxandra, noi te invităm la Pride să știi cu ocazia asta. <laughs> foarte fain, chiar îmi dorem să ajung la Pride Da? Cu, cu cine vii? Poți să mai vii cu cineva? Vii cu prietenul A, ta de la, care vedea de la Roma? Ah, să... nu, nu, nu Sper să reușesc să vin cu soțul sper. Am înțeles, perfect, vă așteptăm să știi Vă așteptăm Bine. Poți merge alături de echipa deșteptarea la Salina Pride pentru o emisie specială pe care o facem în 16 decembrie, acolo să știți vom putea savura acest nou sortiment de brânze de care am vorbit mai devreme care are un gust memorabil Super, Bravo. Concursul continua și mâine dimineața Rămâneți pe aceeași frecvență cu noi Cu Mihail Mă ucidă ea așa de dimineață 9 și 40 de minute Ascultați deșteptarea la Europa FM Bună dimineața! E totul în viteză Delir cerul de înalt Suntem în antiteză Subiectii unui simplu joc mortal Ochii mei rușinați copii Atât de grațioasă Printre mulțimi de oameni pe pare un dans ascult dansează doi Necunoscuți wow. Nu Arde să arde, arde, arde să lăsați Și de ea, Michael, 9 și 44 de minute, simt așa cum Vlad vine, cu nouă idee de afaceri. Măi, <laughs> nu e o idee de afaceri. Cum e o idee de afaceri? Nu, păi ce? văzut reportaj, metodă de spart locuințele și de furat din case, în așa fel când nu-ți dai seama. Super treabă, deci hoții, metodă nouă de furat și de a scăpa nepedepsiți. Pe cum faci? Se aleg în parlament. Nu. <laughs> nu, nu, asta nu. pe 11. Nu, da? nu. O să mergem și noi la vot, poate da, o să... Aoleu, da, neapărat mergeți la vot, frate, că nu se poate. Bine, Așa. Um, Ideea e foarte simplă. Când dintre spărgătorii nu distrug casa, nu fură tot, ci iau numai palese. Câte un pic, câte un pic, câte ceva din bănuți, câte ceva din bijuteriuțe, nu se apucă și răstoarnă lucruri, nu sparg geamurul. fura civilizat, mult. cum ar fi. Da, pur civilizat și nu dai seama. Na. Și în felul ăsta trec săptămâni întregi până pe guba și își seama că le lipsește câte ceva. Unde nu avem mai mulți bani? Da, Gicule, da, a venit întreținerea. Da, a venit întreținerea, da, știi? Ar fi da. tare să dea și un mop să-ți lase și un carton de prăjituri. Iau <laughs> luat costele prăjitorile astea? Da, da și cadou de moșnicul a Ce Cel mult jumătate din bani iau. Și... Partenerii de viață dau vina unul pe altul. Soțul, crede că... Soțul nu poate să crede că soția, că soția ar fi luat tot. <laughs> nu, lăsa, nu lăsa ceva. Da. Și specialiștii în securitate, citați de Digi24, spun că metoda asta a început să fie folosită de aproximativ un an. Sunt sute de cazuri în toată țara, cel mai multe în București. Și eu mi am dat seama, mai de mult am văzut, ați văzut și voi cum se face, deci se fură banii de autostradă, pe teren nu nici o schimbare, nu poți să îți dai seama. Nimic, nu știu unde sunt photoshopate. S -au, s au dus, da. Și așa mi aduc aminte cum nu m-am prins eu că mi-au furat bicicleta. Bine, nu, nu mi-au furat jumătate de bicicletă, că ar fi dat seama. Mi-au furat bicicleta de pe holul blocului. Dar cum au făcut? De unde te-ai prins? Adică... Cum au făcut? Au aranjat să fac zgürvele în același timp probabil și eram complet hauting, nu mai înțelegeam nimic din viața mea. Și asta e, nu mi-am dat seama că a dispărut bicicleta A venit mama în vizită pe la mine După vreo 3 săptămâni Și m-a întrebat, dar bicicleta ta unde e? Zic, e pe hol, legată mm -hmm. Nu zice, nu e E, nu e, e, n-ai văzut -o tu N-am văzut -o eu, zice, n-ai văzut tu Cum să-i spui unei femei că n-au observat ceva? Normal ha, Ce glumă Și m-am dus la poliție, m-am supărat Deci au furat și lanțul de la bicicleta care era legată Și deci de ce erai supărat? Pe tine sau -au pe au și lanțul. lanțul. A, puteau să-ți lanțe măcar lanțul. Și m-am dus da. la poliție să reclam, pentru că aveam și o bănuială, știu cine a furat, și polițiștii au trimis o echipă, că au fost, a, a venit la de la radio, mama nasol, și au trimis o echipă de criminaliști la fața locului să ia probe după trei săptămâni. Și m-a întrebat ăla, zice, când vi-a fost furată bicicleta? <laughs> m-am uitat la el... Am preferat să spun că nu știu Ceea ce cum s-a dovedit Și mai nasol, adică mai aveam varianta să spun Acum 3 săptămâni Gen, sau nu știu Și mi s-a părut că mai rezonabil ar fi aia Că nu știu, dar s-a dovedit după privirea lui Că nici aia n-a fost bună Auzi, în toată perioada asta când nu știi, că ai bicicletă, merge cu bicicleta la sericiu, nu? <laughs> nu zic, mă ce obositor să pedalezi așa pe jos. Serios? Adică de ce ții pe hol dacă nu mergi cu ea? Pentru că în casă era zugrăveală și nu mai aveam cum să o țin Nu, dar în sensul că nu o de două săptămâni, înțeleg, adică poate era că... doar un bibelo acum. Nu știu, sper că era iarnă și <laughs> da, <laughs> poate numai. de aia nu o foloseam. Nu nimic, dar bine că ți-ai adus acum, că ne ai declanșat ancheta acum Da după atâți ani. Bine, dacă tot vorbim de bicicletă, să ne referim puțin și la trafic. Circulația rutieră pe DN14 între Sibiu și Sighișoara este întreruptă după ce două mașini s-au ciocnit, unul dintre șoferi fiind încarcerat. Primele informații arată că o altă persoană a fost rănită, mai multe echipaje de poliție și pompiere ajungând la fața locului. Purtătorul de cuvânt al poliției județene Sibiu a declarat că două mașini care circulau din sensuri opuse s-au ciocnit pe DN14 între Șura Mare și Slimnic circulația între Sibiu și Sighișoara fiind blocată, mai multe echipaje de intervenție sunt la locul accidentului. Eu rămân însă cu informația dimineții. Compania de drumuri a anunțat că începând de astăzi se poate circula pe centura de sud a Craiovei. Centura a fost deschisă în această dimineață la ora 5 putem verifica, am putea să ne uităm pe imagini de pe satelit, dar ne e frică să nu fie photoshopate și ele. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Europa As the credits all roll down and crying, crying, you know we're playing to a full house, house. No heroes, villains one to blame, wild wilted roses fill the stage, and the thrill, the thrill is gone. Our name, you was a masterpiece, but in the end, for you and me, on this show, it can't go on.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 Now, we're crying, crying, so let the velvet roll down, down, no heroes, villains want to blame, while we we'll did roll this build stage, and the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, our lines we were at so perfectly, but the show, it can't go on. We used to have... Stole the show, 9.51 de minute, suntem la final de ediție de deșteptarea. Uite, acum m-am gândit că Ciprian Dinu are cele mai interesante cadouri pentru Moș aia. Are inelul acu cu diamant. mă cred că va fi foarte bunat astăzi. Mă gândesc. Ascultați-l după ora 10 și poate faceți un cadou uh, drăguț în această după-amiază. Cam atât pentru astăzi. Venim și mâine. Numai bine. Toată Ceau, bune. Bune. Bucurete de aceeași experiență Orange și acasă și pe mobil cu Orange Open.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 Sănătoase și dinții puternici Parodontax ajută la oprirea Și prevenirea sângerărilor gingivale Mamă, când ajungem? Mamă, cât mai durează? Mamă, când, când ajungem? Imediat ce primim curent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 Ca o friptură bună cu o masă plină de prieteni, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari seci de cuptoare pe net și apoi mergi la magazin să vezi care e cel mai performant. Doar la MediaGalaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 800 de lei reducere la cuptor încorporabil Whirlpool Excelium, cu piroliză și al la Sims la numai 1599 de lei. MediaGalaxy. Acum ai de unde alege. Părinții au aflat deja că cadelele Salvia Set Kids sunt o soluție eficientă pentru durerea